To se za jednog velikog alema, Šiblija, kako je jedan put sam sa sobom pričao, pa veli sebi svojoj duši, da e, jesam ja, izgleda škrt. A onda ponovo kaže, ma nisam škrt. A odniknu, posle toga dođe ponovo misao kao da mu neko veli, jesi, jesi, škrt si. A on posle toga kaže, ma nisam škrt, eto sad kad bi mi Allah dao neke pare, odmah bi ustao i podijelio bi prvo srotnji koji bi srelo. Samo što je to zamislio, neko pokuca na vrata kad dolazi jedan e, mladić veli, evo ti neki dug nekom vratio. E, Allah ga odmah iskušao, ajde, diži se veli, ustani, pa uradi ono što si se zavituo, Allah, ođe vršanu. I on tako ustani, idući putem, naiđe na jednu prijačnicu, prvi u koga srevo, jedan slijep čovjek se brijao u prijačnicu, brijao u glavu. I on kako ulazi u prijačnicu, njemu stavi pare uđep, a onaj slijep i veli, Dadni to brici, nek on uzmi što me šiša. A on veli njemu, ma puno je, kaži ima tu 50 dinara, dječu toliko veli dat za šišanje. A ovaj mu veli bio slijepa, izgleda bio dobar čovjek, vjernik Evlija, pa kaže, jesmo ti malo prije rekli da si škrt, a govori se da nisi škrt. Onda o rekni, dobro, eto, nek uzmi brici. Onda brici veli, falati, jarane ja, čim sam njega počeo šišati, ja sam odlučio da neće ništa za njega uzeti. I onda su on ražljuti, Joni, pađe uzme baci, hoćeš